E buhurereja radiallahu në hu të regon Vërtet njërëzit thonë që unë kam për cilë shumë hadithe Po të moskisht e qenë për dyja jetër në libri në Allahut Nuk do të kisha të reguar asë një hadith Pastaj, këndoj Me të vërtet, ata që fshehin shpalje tona të qarta Pas i ua kemi shpjeguar njërzve në liber Do të malkohen nga Allahut dhe do të malkohen nga ata E një e njërz që janë garkuar të malkohen Mirë po atyre që pëndohen Përmirsohen dhe tregojnë atë që kishin fshehur, unë u apranoj pendimin, sepse unë jam pranuesi i pendimeve dhe më shirë ploti. Në të vërtet, dhezit tanë muha gjirë të shpërngullu nga meka, qenë të zënë të trek me trektinë e tyre. Po kështu, dhezit tanë në sarë, banorët vendas të medines, qenë të zënë me punë për pasurinë e tyre. Ndërsa unë, e buhurera, në të vërtet e kam shëqëruar të dërguarin e Allahut Alehi Selam vazhdimishtë, Do që kur naçur me çfarëdo që mbushte barkun tim, pastaj dëshmova gjëra që ata nuk i dëshmuan dhe mbajtam mend gjëra që ata nuk i mësuan. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com